Sura tul Imeteremka Madina. Imeanzia mwanzo wake sura hii kwa kutaja ushindi uliowazi aliomsahilishia Mwenyezi Mungu mtume wake na imeelezea athari zake kubwa katika kueneza Uislamu na kuwatukuza waislamu na kuzimarisha nyoyo za waumini ili wazidi imani na kuadhibiwa kwa wanafiki na washirikina kwa shaka shaka zao juu ya nusura ya Mwenyezi Mungu kwa mtume wake. Na imetaja kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametumwa kuwa ni mwenye kushuhudia na mwenye kubashiria ili ithibiti imani ya Mwenyezi Mungu. Tena sura ikaingia kueleza kusimulia kuungwa mkono mtume na watu wa kweli wa kutimiza ahadi na ikabainisha uongo wa udhuru waliotoa waliokwenda kinyume na mtume wasitoke naye kwenda pambana na maadui. Na ambao walibaki nyuma kwa kudhania kwao kuwa Mwenyezi Mungu hatampa nusura mtume na ikaeleza kuwa kutaka kwao kutoka naye ni kwa sababu ya kupata ngawira. Tena sura imebainisha kuwa watakuja atakiwa wa kupigana na kaumu wakali na wenye nguvu na kwamba hapana makosa kuacha kwenda vitani kwa udhuru wa kweli kama ilivyoweka wazi ukubwa wa khairia alizoahidi Mwenyezi Mungu wale aliofurahi nao katika kumuunga mkono mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ridhwani imezungumzia juu ya kukimbia kwao makafiri na kushindwa kwao walipopigana na waumini ikaeleza hikma ya Mwenyezi Mungu kuwazuia makafiri wasiwapige waumini na kuwazuia waumini wasiwapige makafiri wakati wa kutekwa kwa maka. na mazungumzo yakamalizikia wakubainisha kwamba Mwenyezi Mungu ameitimiza ndoto aliyoyota mtume wake ya kuingia katika msikiti mtakatifu na kwamba Muhammad na walioamini wa pamoja naye ni wakali kwa makafiri lakini ni wapole wanaoneana huruma wao kwa wao na ikabainisha alama za kuwajuulisha waumini na sifa zao katika chaurati na sifa zao katika injili na Mwenyezi Mungu kawaahidi walioamini wa na wakatenda mema msamaha mkunjufu na ujira mkubwa Bismillahir Rahmanir la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu inna fatahna laka fathaman mubeena hakika tumekufungulia ushindi wa dhahir laka min dhan bika wama taakhara wayutimma ni'amatahu alayka wayahdiyaka siratan mustaqima ili Mwenyezi Mungu akusamehe makosa yako yaliyotangulia na yajayo na kutimizie neema zake na kuongoe katika njia iliyonyooka. Wayansuraka Allahu nasran aziza. Na Mwenyezi Mungu akunusuru nusura yenye nguvu. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudu samawati wal ard wa kana Allah aliman hakima Ye ndiye aliyeteremsha utulivu katika nyoyo za waumini ili wazidi imani juu ya imani yao. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye majeshi ya mbingu na ardhi. اللهم يا من يزيء منغو يا من يوزي من يحيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم Wakaana dalika indallahi fawza azima Eliya waingize waamini wanaume na waamini wanawake katika bustani zipitazo mito kati yake wadumu humo na awafutie makosa yao na huko ndiko kufuzu kukubwa mbele ya Mwenyezi Mungu wayu'adhdhibal munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم واعد لهم جهنم wanaume na نواعي عذاب المنافق ونامي ونافق wanaume na ونامي وشركنا وناوكي wanaomdhania Mwenyezi Mungu dha na mbaya utawafikia mgeuko mbaya na Mwenyezi Mungu awakasirikie na awalaani na awaandalie jahanam, na hayo ni marudio maovu kabisa walillah junudus wal wa na Mwenyezi Mungu ana majeshi ya mbingu na ardhi na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu mwenye hikma inna arsalnaka shahidan wa, wa hakika tumekutuma wewe uwe shahidi na mbashiri na moyo nyaji. Litu minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuqtiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila. Elee muumini Mwenyezi Mungu na mtume wake na mumsaidie na mumheshimu na mumtakase asubuhi na jioni. In الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ على نَفْسِهِ wa man awfa bimaa ahad allaha Allah fa sayu'tih Bila shakka wanaufungamana nawe, wa hakika wanafungamana na Mwenyezi Mungu Mkono wa Mwenyezi Mungu uko juu ya mikono yao basi avunjaya ahadi hizi anavunja kwa kuidhuru nafsi yake na anayetekeleza aliyomwaahidi Mwenyezi Mungu مَنَّعَ رَبُّكَ أجرًا كبيرا سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلونا فاستغفر لنا يقولون بالسانتهم ما ليس في قلوبهم Qul faman yamliku lakum min Allahi shay'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'an bal kan Allah bima ta'maluna ta khabira Watakuambia mabedui wal nyuma Yametushughulisha mali yetu na ahali zetu Basi tuombee msamaha Wanasema kwa ndimi zao yasiyo kuamo katika nyoyo zao Sema ni nani awezaye kukusaidieni chochote kwa Mwenyezi Mungu akitaka yeye kukudhuruni au akitaka kukunufaisheni basi Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda Bal dhannantum allayyan qalba ar-rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada wuzina dhalika fi qulubikum wazina ذلك fi قلوبكم وظننتم ظنن السوء وكنتم قوما bura lakini mlidhani kwamba mtume na waumini hawatarudi kabisa kwa ahli zao na mkapambiwa hayo katika nyoe zenu namkadhania dhana mbaya na mkawa watu wanawaangamia wa man yu'min billahi wa rasulihi fa inna sa'ira muamini mwenyezi Mungu na mtume wake basi kwa hakika sisi tumewaandalia makafiri moto mkali walillahi mulku samawati wal -arb. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhdhibu man yasha'u wa kana Allahu ghafurur rahima Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi, humsamehe amtakaye na humwadhibu amtakaye. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kusamehe mwenye kurehema sayaqulul mukhallafuna idhan talaqtum ila maghanim lita'khudhuha dharruna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalama Allah qul lan tattabi'una kadhalikum qala Allah min fa sayaquluna bal tahsuduna na bal kanu la yafkahuna illa qalila wal watasema mtapokwenda kuchukua ngawira Tuwacheni tukufuateni wanataka kuyabadili maneno ya Mwenyezi Mungu sema hamtatufuata kabisa Mwenyezi Mungu alikwisha sema kama hivi zamani hapo watasema bali nyinyi mnatuhosudu sio bali walikuwa hawafahamu ila kidogo ul lilmukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uliba'sin shadidin tuqatilunahum aw yuslimun fa in tuti'u yatikumullahu ajran hasana wa in tatawallaw kama tawallaytum min kablu alima wa nyuma katika mbedui mtakujaitwa kwenda pigana na watu wakali wa vita mpigane nao au wasalimu amri basi mkitii Mwenyezi Mungu atakupeni ujira mzuri na mkigeuka kama mlivyogeuka kwanza اتقوا <تصفيق> اذابني واعذاب ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار wa man yatwalla yu'adhdhibhu 'adaban aliman Kipofu hanalawama wala kiguru hanalawama wala mgonjwa hana lawama. na mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake atamuingiza katika mabustani ya pitayo mito kati yake na atakayegeuka upande atamwadhibu kwa adhabu chungo laqad radiya llahu 'anil mu'minina id yubay'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa, fa sakinata 'alayhim fa anzala as-sakinata alayhim wa athabahum fatham qariba wa hakika mungu amewapa radhi wa uamini walipofungamana nawe chini ya mti na alijua yaliyo moyoni mwao basi akatarimsha utulivu juu yao na akawalipa kwa ushindi wakaribu. wa karibu wana wani makathira yanachuzunha waka allah azizana hakima na gawira nyingi watakazo zichukua na mwezi mungu ni mwenye nguvu mwenye hikma waadakum allah magan makathira tanachuzunha faajjalakum hadhi Fa ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydina ankum wa litakuna ayatan lilmu'minina siratan mustaqima Mwenyezi Mungu anakuahidi ngawira nyingi mtakazozichukua zichukua basi amekutangulizieni hizi kwanza na kaizuia mikono ya watu isikufikieni na ili hayo yawe ni ishara kuwaumini na akakuoongozeni njia iliyonyoka Wa lam عليha, ahata biha, wa Na mengine hamwezi kuyapata bado. Mwenyezi Mungu yazingia. Na Mwenyezi Mungu ni mweza wa kila kitu. Adbara, la wala la Na lao makafiri wangelipigana nanyi basi bila shaka wangaligeuza migongo kisha wasingelipata mlinzi wala msaidizi. Sun natallahillati qad khalat min qabl walan tajidansunnatillahi tabdila oo ndio mwendo wa mwenyezi Mungu pita zamani wala hutapata mabadiliko katika mwendo wa Mwenyezi Mungu. Huwa alladhi kaffa aydihum ankum wa aydikum anhum bibaqni makkah min ba'di an azfarakum alayhim wa kana Allah bima ta'maluna ta basira. La yadie yaliizuya mikono yao kwenu na mikono yenu kwao katika bonde la Mecca baada ya kukupeni ushindi juu yao na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyaona miyetendayo humul ladhina kafaru wa saddukum anil masjidil harami wal hadiya ma'kufan ay yablugha mahalle wa laula نات لم تعلموهم ان تطؤوهم لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء Law tazayelu la'adzabana alladhina kafaru minhum 'adaban aliman. Aw ndio waliokufuru na wakazuieni msingie msikiti mtakatifu na wakazuilia adhabu kufika mahali pao. Na lao si wanaume waumini na wanawake waumini msiowajua mkawasaga na mkaingia makosani kutokana nao bila ya kujua. Mwenyezi Mungu ili amuingizi amtakae katika rehema yake lao onge litengana bila shaka tungeliwaadhibu waliokufuru kwa adhabu chungu izja'al alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyyati fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihī wa alan-mu'minīna walzamahum walzamhukum wa kalimatat taqwa wa kanu biha wa ahlaha wa kana allah bi kulli shay'in aliman bali al katika nyoyo zao hasira hasira za kijinga Mwenyezi mungu aliteremsha utulivu juu ya mtume wake na juu ya waumini na akawalazimisha neno la kumchamgu na wao walikuwa bado wenye haki nalo na wenye kustahili na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu laqad sadaqa llahu rasulahu arruya bilhaqq latadkhulunna almasjidal harama in shaa Allahu ameen امِنَنَا مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا سَلَ وَسُولُهُم بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ يرحما بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة